Микола підійшов до неї, відібрав повні відра і коли забирав, їхні руки зіткнулися. І на обличчя виникло біля його так близько, що він раптом задихнувся і поспішно рвонув відра з її рук, наче тікав від неї. Висипав глину, і вони вдвох вийшли з прохолодного клубу на гаряче подвір'я, сіли під кленом, одцапувались. А з тобою легше, сказав Микола. Удвох охотніш, а то ви сам тут, як галерник, аж дивитися сумно. І ти пожаліла мене? Може, і пожаліла, а що? Ви ж мене жалієте? Відкрито глянула ясними очима. Добре ти, душа, Калина. Як ви гарно сказали, мені так тільки мій не вечеря казав. Миколу чогось зачепила за живе її згадка про покійного чоловіка – але він не дав розвинутись цьому почуттю і притлумив його. «Правильний він був чоловік твійне вечеря», – глухо сказав Микола. До вечора вони майже не розмовляли і тримались на відстані одне від одного. Увечері прийшов до Миколи Володька, викликав з хати, вийшли аж за двір. Микола з яким духом принесло Одарченка. «Хочу з тобою побалакати» похмуро сказав Володька. Малокай. а чого ти так фрейрився? Чого так заноситься? Думаєш, я не розумію і не зумію тобі обламати роги?» Володька стискував кулаки. Від нього війнуло самогонним перегаром. «Ти, мабуть, піди, хлопче, просписи та приходь завтра на свіжу голову. А ти мені не читай моралі! Поняв?» напирав Володька. «Чого до чужої баби липнеш? Тобі що, дівчат мало? До вдови потягло?» Я бачу, звідки вітер віє, мене не проведеш. Вітер віє від тебе, і того тільки, що ти сам себе, мабуть, любиш раз на рік. Володька заскрипів зубами. А ти, значить, других любиш. І дітей чужих, байстрюків фронтових, добренький такий. І дітей люблю, ти вгадав, люблю і жалію. І ти не чіпай, молодиці, чуєш? Не смій говорити про неї так. Посмію. «Не вийде у вас із неї нічого. Її треба любити з дитиною, з Миколкою. По-людському зрозумів, а ти – в будинок, Я тільки язик у тебе повернувся. Ти все сказав? Навіть більше, ніж треба. Так, наш!» Володько розмахнувся кулаком. Микола нирнув йому під руку. Володьчин кулак попав у пустоту, і парубок поточився, ледве не впав. «Іди, Володько, добром. Я не хочу з тобою битись, – сказав Микола». Зайшовши йому в стилу і ухопивши за комір сорочки. «Повсти! Повертайся і йди додому! Я піду, тільки калини я тобі не подарую, так і знай!» Володька раптом заплакав і повернувся до Миколи обличчям, як тільки той випустив йому комір. «Відступись одне від і чуєш? Балакай про це з нею!» «Я побалакаю!» – знову крикнув Володька. «Я з обома вами так побалакаю, так, ух!» Тільки спробуй її хоч пальцем зачепити, погрозливо промовив Микола. Пізно, Микола, я вже зачепив. Вона ж була зі мною, була. Ти хоч тепер щось пойняв, куди ти лізеш? Тобі що, захотілося рогів на твою нахабну голову? Калина моя, вся, вся до... Микола, не пам'ятаючи себе, підступив до Володьки і затопив його кулаком у перекреслене усмішкою обличчя. Володька впав і тут же порочкував, швидко перебираючи руками в траві. «Посмій тільки розстулити де свого поганого рота!» Задихаючись, крикнув він на вздогін Володці. Той звівся на рівні і почвала у темряву, заточуючись чи то від болю, чи від горілки. Надійшов дід терешко з двору. «За що це ви завелись? За дівку?» – спитав. «А то за кого ж?» «Житейське діло. Чи не за калину?» – Микола промовчав. – Правильно, – сказав дід, – це такоможне. Та я просто з принципу, не подумайте чого-небудь. А якби й подумав, так що? Чи може що з хлопчиком, то боїсься? Як у вас усе просто? Хіба тільки в мені діло? – Ага, ну так-так, у тебе там ще багато роботи в клубі, днів на десять. – Що? – Треба трохи підождати з хатою. «Прогоремо, нашу, дядина вже он чортом дише. Устигнемо. Стіни не кластимемо, а вильємо, Це швидко. Дерево ж у нас підготовлене тільки зібрати та вкрити. Не переживайте, дідусю. До холодів свою піч затопимо».